יחזקאל, פרק מ"ב ויוציאני אל החצר החיצונה, הדרך דרך הצפון, ויביאני אל הלשכה אשר נגד הגזרה, ואשר נגד הבניין אל הצפון. אל פני אורך אמות המאה, פתח הצפון, והרוחב חמישים אמות. נגד העשרים אשר לחצר הפנימי, ונגד ריצפה אשר לחצר החיצונה. עתיק אל פני עתיק בשלישים, ולפני הלשכות, מהלך עשר אמות רוחב אל הפנימית, דרך אמה אחת, ופתחיהם לצפון. והלשכות העליונות קצורות, כי יוכלו עתיקים מהנה, מהתחתונות ומהתיכונות בניין. כי משולשות הנה, ואין להן עמודים, כעמודי החצרות, על כן נאצל מהתחתונות ומהתיכונות, מהארץ. וגדר אשר לחוץ לאומת הלשכות, דרך החצר החיצונה אל פני הלשכות, אורכו חמישים אמה. כי אורך הלשכות אשר לחצר החיצונה חמישים אמה, והנה על פני ההיכל מאה אמה. ומתחת הלשכות האלה, המביא מהקדים בבואו להנה, מהחצר החיצונה. ברוחב גדר החצר, דרך הקדים אל פני הגזרה ואל פני הבניין, לשכות. ודרך לפניהם, כמראה הלשכות אשר דרך הצפון, כאורכן כן רוחבן, וכל מוצאיהן, וכמשפטיהן, וכפתחיהן. וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום, פתח בראש דרך, דרך בפני הגדרת הגינה, דרך הקדים בבואן. ויאמר אלי, לשכות הצפון, לשכות הדרום, אשר אל פני הגזרה, אשר יאכלו שם הכהנים, אשר קרובים לאדוני קדשי הקודשים. שם יניחו קדשי הקדשים, והמנחה, והחטאת והאשם, כי המקום קדוש. בבואם הכהנים, ולא יצאו מהקדש אל החצר החיצונה, ושם יניחו בגדיהם, אשר ישרתו בהן, כי קודש הנה. ולבשו בגדים אחרים, וקרבו אל אשר לעם. וכילה את מידות הבית הפנימי, והוציאני דרך השער, אשר פניו דרך הקדים, ומדדו סביב סביב. מדד רוח הקדים בקנה המידה, חמש מאות קנים בקנה המידה סביב. מדד רוח הצפון, חמש מאות קנים בקנה המידה סביב. את רוח הדרום מדד, חמש מאות קנים בקנה המידה. סבב אל רוח הים, מדד חמש מאות קנים בקנה המידה. לארבע רוחות מדדו, חומה לו סביב סביב, אורך חמש מאות ורוחב חמש מאות, להבדיל בין הקודש לחול.